Välkommen till Hatradion, programmet där vi släpper tyglarna och tycker till Jag som är värd för kvällen heter Samson Och likt många av er så hatar jag mycket Men jag hatar med stil och kreativitet Veckans ämne är rock Tänk tillbaka Du är någonstans i mitten av tonåren Livet är skit och du har igen en egentlig riktig flykt från verkligheten Du har en kanal där du får vara precis som du vill En plats där din vilja är lag Och jag pratar förstås om musik och idag är det ju jävligt tufft att ha suttit ensam i sitt tonårskjum med någon halvkänd brittisk band som sjunger om ångest och kärlek till tonerna med från akustiska gitarrer, melodiska slingor med en ö, fin liten red men ändå lite skitig röst från en sångare som rockar av konstant huvudverk. Det är liksom lite kul att ha växt upp med indie-pop oavsett vem man är. Jag växte inte upp med indietoner, jag växte upp med rock. Klassisk vanlig hård rock. Det är jävligt otrendigt, det är väldigt fel om man är en sån musikintresserad människa som idag. Återigen, försök tänka tillbaka nu. När jag pratar om folk om tonårsmusik så säger ofta såna indie-människor att de satt och stor grät till popsicle. De levde ut sin ångest och sin frustration, manifesterad i någon form av sorg och vemod. Jag däremot, jag lyssnade på rock. Alla jag pratar med som gjorde detsamma talar inte om någon slags saltatorer och vemod och, och stygning i armarna. utan De pratar om istället om ilska och om hat. De pratar om en musik som inte lugnar ner dig och låter dig gråta ut vid någon slags imaginär brittsaxel. De talar om musik som fick dig att bli starkare av ditt adrenalin. Och musik som fick dig att kanalisera din ångest och frustration i ilska. Musik som får dig att skrika tills din röst spricker. Musik som får dig att skaka av energi som bara måste få komma ut. Jag tar bara här, det här är en text av en mycket vacker och vemodig Radiohead-låt. A heart that's full up like a landfill, a job that slowly kills you, bruises that won't heal. Och det är en himla söt-låt, den är väldigt bra. Jag hörde den dock först när jag var 21. Uh, när jag gick i tonåren däremot, då, då hade jag uh, mer den här sortens texter i mina lurar. Nothing suffocates you more than the passing of everyday human events. An isolation is the oxygen mask you make your children breathe in to survive. But I'm not a slave to a god that doesn't exist. I'm not a slave to a world that doesn't give a shit. Fight. Eller varför inte en annan klassiker som den här? No more the small one, the weak one, the frightened one. Running from beatings, deflating. I'm becoming more than a man, more than you ever were, driving and burning to rise beyond Jesus. I'm born again with Snake's eyes, becoming God's eyes. Jag lyssnade på rock. Jag grät inte ut med min ångest, jag blev förbannad och genom styrkan jag fick ut av min ilska så kunde jag försöka göra någonting åt saken. Ilskan kunde jag använda. Jag är väl medveten här om med hur löjligt mycket så här Darkseid-Star Wars Sith-predikande det här blir, med det skit jag lite i. Det är ändå bara lite utklädda sci-fi-konventsbesökare som bryr sig. Även fast jag idag är en musikkille så kan jag inte vandra den där coola klicken som kan diskutera Radioids första garage-EP med någon slags lyrisk nostalgi. Och jag får snea blickar då när jag pratar istället om Pantera eller Metallica när jag tar upp min nostalgitripp även fast jag aldrig kan vara helt rätt så att säga i mina intressekollegor så är jag ändå jävligt glad för att jag lyssnade på rock dum, hatisk, våldsam rock, för den där dumheten det där hatet och det där våldet det gjorde mig starkare än jag någonsin kunnat vara annars jag lyssnade på rock och tacka fan för det